Та ніхто не знав, як рятувати. За Кутяни були тямущі люди, і між ними були славні рибаки. Вони заселяли одну окрему вулицю недалеко від Дністра і займалися головним чином ловлею риби, котрої в Дністрі було чимало. А закону про рибну ловлю тоді ще не було. Ловили рибу саком, крошнею, волоком, остею при світлі запаленої соломи, але були й такі, що ловили найбільшу рибу руками. До таких удальців належало Базйо Якубів. Базйо був чоловік середнього, можна б сказати, низького росту, грубий, як бочілка, з косматом, як метла вусом, і з великою головою, на котрій завжди старчало низько обстрижене волосся. Плечі й груди були в нього широкі, як двері, руки надзвичайно довгі, а ноги короткі, посередині трохи вигнуті, груди, руки й ноги були в нього порослі косматим волоссям. Цілим своїм виглядом нагадував він гориля так, як його малюють у книжках. Легині в нього були, як ковальський міг, і напрочуд на диво, Базйона, набравши в себе повітря, міг надзвичайно довго бути під водою. Так він пускався в найнабезпечніші вири і кручі попід береги, порослі верболозами, мацав обережно руками і, углядівши рибу, що спочивала в гарячий літній день у норі, просував зручно руку аж до голови риби схвачував її сильно за карк і виносив на берег. Такої штуки не міг ніхто з рибалок потрапити. А Базйо оперто мовчав про свій спосіб і нікому не хотів його відкрити. Базйо без уваги на свою непринадну зовнішність був чоловік добрий і смішний, якого треба пошукати. Він був ще й музикантом і грав на басі шляхецькій капелі. Крім того, знав таку силу різних пісеньок, що всі аж падали, як він своїм баранічим голосом приспівував при музиці. Тому жодне шляхицьке весілля не обійшлось без Базя, і кожний молодий, замовляючи на весілля музику, старався конче, щоб грав Базйо, а не як і інший басист. То то Базйо був меже шляхтою на березі грізного Дністра. Ще люди не з остраху, страху, Базйо скинув із себе полотнянку і сорочку, і скочив з берега в воду. Вода лише запінилася в тім місці. Дехто не знав, котрий то такий відважний. «А це хто?» – спитало кілька голосів. «А Базйо». Базйо якийсь час не показувався з-під води. Шляхта гадала, що його вже не побачить, бо саме тим місцем надпливло кілька балків. Але Базйо, здається, бачив добре ті перешкоди і обминув їх тим способом, що занурився і пішов по під воду. Тепер винирнула з-під води його і їжакувата голова, і стріхаті вуса, що і в воді стирчали до гори, та не хотіли пригладитися. Без його був схожий на морського тюленя. Сапав тяжко, аж вода відскакувала від рота і носа, і плив так званим «щупаком». Витягав одну руку проти себе, відтак другу, і за кожною такою зміною руки просувалися наперед мало, що не на сажень. Притім розглядався обережно на боки. І як лише надпливала яка перешкода, він зараз опускався під воду. Дністер садив хвилями одна за другою і деколи заливав мбазі з головою. Базіо доплив до колиски. Усіх, що приглядалися до тієї страшної боротьби, захопила радість. Шляхта ревнула з берега. «Віват, Базіо! стали плескати з зрадощі водолоні, а деякі познімали шапки і хрестилися щиро. Базйо лівою рукою вхопив колиску за передній бігун і став прямувати до берега. Всі зміркували, що Базйо, незважаючи на свою майстерність і силу, не зможе переплисти поперек ріку навпростець, лише мусить плисти навскоси. Молодші шляхтичі схопили мотуз і побігли щосили вниз берегом до того місця, де міркували припливе Базйо. Базйо напружив усі свої сили, пливучи одною рукою і ногами. Другою рукою держав обережно, міцну колиску, щоби при зміні свого до теперішнього напряму не перевернути її. Дитина, як побачила коло себе вусату голову, стала плакати. Надплив великий балок. Усі аж крикнули з остраху. «Ось тут буде амінь!» Але Базю в одній хвилі зупинився, звернув на бік із цілою силою відтрутив пливуче дерево. Воно трохи змінило напрям і попливло далі. Базйон оближався раз ближче до берега. Люди змотали мотоз у кільце і кинули на воду. Мотоз розмотався у повітрі і став падати. В тій хвилі вже один його кінець був у руці базі.